Від автора. Цей роман – художня вигадка. І все ж... Огорнута романтикою батьківщина Фламенко, Дон Кіхота та екзотичних сеньоріт із черепаховими гребнями у волосі, є також і країною Торквемати, іспанської інквізиції, і землею, де сталася одна з найкривавіших громадянських воєн в історії людства. У боротьбі за владу між республіканцями та бунтівними іспанськими націоналістами загинуло понад півмільйона людей. З лютого по червень 1936 року було скоєно 269 політичних убивств. Націоналісти щомісяця срачували тисячі республіканців, забороняючи при цьому траурні церемонії. 160 церков було спалено в і черниць виганяли з монастирів, ніби повій з публічних домів, як писав граф де Сен-Симон про один із ранніх конфліктів між іспанським урядом і церквою. Розганялися редакції газет, по всій країні спалахували бунти та повстання. Громадянська війна закінчилася перемогою націоналістів на чолі з Франком, а після його смерті Іспанія стала монархією. Громадянська війна, що тривала з 1936 по 1939 рік, офіційно може вважатися закінченою, але дві ворогуючі Іспанії так і не примирилися. Сьогодні в Іспанії продовжує вирувати інша війна, яку ведуть, Баски за відновлення своєї автономії, отриманої ними за республіканців і втраченої за режиму Франка. На цій війні рвуться бомби, грабуються банки для отримання коштів на зброю, чинять політичні битва і заколоти. Коли один із членів ЕТА підпільного угрупування баских партизанів помер у Мадридській лікарні після тортур у поліції, Бунти, що спалахнули по всій країні, призвели до відставки генерального директора іспанської поліції, п'ятьох начальників Служби безпеки та двох сотень вищих офіцерських чинів поліції. У 1986 році в Барселоні баски публічно спалили іспанський прапор, а в Памплоні тисячні натовпи людей бігли в страху – коли між баскими націоналістами і поліцією відбулися збройні зіткнення, які потім поширилися по всій Іспанії і загрожували становищу уряду. Воєнізована поліція відповіла на це запеклими атаками – стріляниною, без розбору по будинках та магазинах басків. Тероризм продовжується з небаченою жорстокістю. Цей роман – художня вигадка, і все ж… Розділ перший. «Памплона. Іспанія. 1976. Якщо план зірветься, ми всі загинемо». Востаннє він знову подумки прокрутив його в голові, аналізуючи та перевіряючи, намагаючись виявити слабкі місця. Але не зміг знайти жодного. План був зухвалим і вимагав скурпульозного розрахунку часу з точністю до частки секунди. Якщо він спрацює, то це буде блискуча перемога гідна великого Ельсіда. А якщо провалиться, пізно мучитись сумнівами, філософськи розсудив хаймі міро, час діяти. Хаймеміро мав славу легенди, героєм серед басків і анафемою для іспанського уряду. Він був високого зросту, з розумним вольовим обличчям, язистим тілом і задумливими темними очима. Ті, хто бачив його, були схильні перебільшувати його зріст, смаглявість шкіри і жорстокість. Він був складною особистістю, реалістом, який ясно розумів велику перевагу противника, і одночасно романтиком, готовим померти за те, у що вірив. У Памплоні панувало шалене пожвавлення, місто ніби збожеволіло Був ранок свята, фієсти святого Ферміна, яке щорічно проводилося 7 по 14 липня. З усього світу до міста з'їжджалося 30 тисяч гостей. Деякі приїхали просто подивитися на захоплюючий дух, дух видовища биків, що біжать по вулиці, іншим хотілося взяти в ньому участь і, демонструючи свою хоробрість, пробігти перед тваринами, що мчать. Всі номери готелів були давно заброньовані, і студенти Наварського університету розташовувалися на нічліх у під'їздах, вестибюлях установ, машинах, на міських площах і навіть на вулицях і тротуарах міста. Всі кафе та готелі були заповнені туристами, які спостерігали за барвистими галасливими ходами велетнів з папіє маше та слухали музику вуличних оркестрів. Учасники процесії були одягнені в фіолетові накидки із зеленими, гранатовими та золотистими капюшонами. Хада розтікалася вулицями райдужними річками. Загальний шум і гам доповнювався вибухами хлопушок, що ковзали по проводах уздовж травмальних шляхів. Натовпи людей зібралися подивитись вечірній бій биків, але найбільш видовищною подією був Енрікеро, Керро, прогін рано вранці вулицею биків, які ввечері того ж дня братимуть участь у боях. Напередодні за 10 хвилин до півночі биків вивели з загонів Коралес Дегас на темній вулиці нижньої частини міста і погнали мостом через річку до загонів наприкінці вулиці Санто-Домінго, огороджену на кожному розі дерев'яними перешкодами. Добігши до кінця вулиці, бики потраплять, потраплять у загони на площі Хемінгуея, де їх протримають до початку боїв. Ті, хто з'їхалися на свято, були надто збуджені, щоб спати. З півночі до шостої години ранку вони пили вино, співали та кохалися. На шиї тих, хто збирався пробігтися з биками, були пов'язані червоні шарфи святого Ферміна. Вранці, без чверті шість, вулицями почалася хода оркестрів, які грали запальну музику на вари. Рівно о сьомій у повітря злетіла ракета, яка сповістила про те, що ворота загону відчинилися. Людей охопило гарячкове збудження. За кілька секунд у повітря злетіла друга ракета, яка попереджала місто про те, що бики побігли. Після цього було незабутнє видовище. Спочатку долинув звук, слабкий, ледве помітний, схожий на віддалений шум вітру, який усе посилювався, поки не переріс у гуркіт копит шістьох волів і шести величезних биків, що раптово з'явилися, кожен вагою в 1500 фунтів. Вони мчали вулицею Санта-Домінго зі страшною швидкістю, наче розігнаний потяг. За дерев'яними барикадами, спорудженими на кожному перехресті, юрмилися сотні збуджених молодих людей, які готувались продемонструвати свою відвагу, вискочивши до розлючених тварин. Бики мчали з далекого кінця Санта-Домінго повз вулиці Лаестрафета і Де-Хав'єр, повз аптеки, магазини та овочеві базари до площі Хемінгуея. Оле! кричав очманілий натовп. Коли бики наближалися, люди відчайдушно намагалися ухилитися від їхніх гострих рогів і смертоносних копит. Раптове усвідомлення смерті, що наближалася, змушувало деяких учасників шукати порятунку в під'їздах будинків і на пожежних сходах. Кобердон, боягус мчала йому слід з натовпу. Тих, хто спіткнувшись падав на шляху бугаїв, швидко відтягували у безпечне місце. За барикадами, за кілька футів від видовища, що розверталася, затамувавши від хвилювання дихання, стояли хлопчик з дідусем. «Ти тільки подивися», – вигукував старий. «Манджіфіко», – хлопчик здригався. «Тенго міего, абеело, мені страшно», – старий обійняв хлопчика. «Сі, Мануела, страшно! Та й чудово! Я якось теж утік із биками. Це ні з чим не можна порівняти це відчуття. Ти граєш зі смертю і почуваєшся справжнім чоловіком. Зазвичай бики, промчавши Санта-Домінго довжиною в 900 ярдів, через дві хвилини вже опинялися на площі, і як тільки їх замикали в загоні, в повітря посилалася третя ракета. Цього дня – Третьої ракети не було, через подію, яка не траплялася в Памплоні за всю 400-річну історію проведення свята. Коли тварини мчали вузькою вулицею, півдюжини людей, одягнених у яскраві святкові костюми, зрушили барикади, та бики, звернувши з огородженої вулиці і вирвавшись на волю, кинулися до центру міста. В одну мить, Веселе свято перетворилося на жах. Розлючені тварини врізалися в натовп, остовпіли глядачів. Зметені та розтоптані биками, хлопчики з дідусем загинули одними з перших. Рога безжального встромилися в дитячу коляску, вбивши дитину і збивши з ніг її матір, відразу розчавлену насмерть. У повітрі всюди витала смерть. Тварини кинулися на безпорадних глядачів, кидуючи на землю жінок і дітей, пронизуючи своїми довгими страшними рогами перехожих, валячи торгові намети, розбиваючи статуї, змітаючи все, що на біду опинилося на їхньому шляху. Люди, що кричали від жаху, відчайдушно намагалися сховатися від чудовиськ, що несли смерть. Несподівано на шляху биків з'явилася яскраво червона вантажівка. Повернувши, вони кинулися до неї по вулиці, де Естрелья, що вела до карцель пампльонської в'язниці. В'язниця була похмурою двоповерховою кам'яною будівлею, з товстими ґратами на вікнах. На кожному з його чотирьох кутів височіла башта, над входом майорів червоно-жовтий іспанський прапор. Кам'яні ворота вели до маленького дворика. На другому поверсі розташовувалися камери для засуджених до страти. Здоровий охоронець з автоматом у формі військової поліції вів коридором другого поверху в'язниці священника, одягненого в чорну сутану. Помітивши здивування, що промайнула в очах священника, побачивши зброю, охоронець сказав, «Зайва обережність ніколи не завадить, падре. У цих камерах найзапекліші виродки». Охоронець підвів священника до металошукача, дуже схожого на ті, що встановлені в аеропортах. «Вибачте, падре, але такий порядок, звичайно, сину мій». Коли священник почав проходити через кабінку, у коридорі пролунав пронизливий вереск сирени. Охоронець інстинктивно стиснув автомат. Повернувшись, священник усміхнувся. «Це моя помилка», – сказав він, знімаючи важкий металевий хрест, що висів у нього на шиї на срібному ланцюжку і простягаючи його охоронцеві. Цього разу, коли він проходив через кабінку, металошукач мовчав. Охоронець повернув священниковий хрест, і вони удвох продовжили свій шлях у глибину в'язниці. У коридорі стояв нестерпний сморід, що виходив із камер. Охоронця тягнуло пофілософствувати. «Знаєте, падре, ви даремно втрачаєте тут час. Ці звірі не мають душі» яку ви збираєтесь рятувати. І все-таки мене повинні втрачати надії, сину мій. Охоронець похитав головою. «Кажу вам, ворота пекла вже відчинені в очікуванні їх обох». Священник ісподовом глянув на охоронця. «Обох, мені сказали, що сповідатися хочуть троє». Охоронець знизав плечима. «Ми трохи заощадили ваш час». «Самора помер сьогодні вранці у лазареті. Серцевий напад!» Вони дійшли двох останніх камер. «Прийшли, падре!» Охоронець відімкнув одну з дверей і обережно відійшов, пропускаючи вперед священника. Потім він замкнув двері і став у коридорі, готовий відреагувати на найменший сигнал тривоги. Священник підійшов до людини, яка лежала на брудному ліжку. «Як твоє ім'я, сину мій?» «Рікардо Мельядо». Священок уважно дивився на нього. Важко було зрозуміти, як виглядала раніше ця людина. Його побити в кров обличчя було таким упухлим, що майже не було видно очей. «Радий, що ви прийшли, падре», – промовив ув'язнений, ледве ворушачи розпухлими губами. «Обов'язок церкви врятувати тебе, сину мій», – відповів священник. «Сьогодні вранці мене повісять». Священник трохи поплескав його по плечу. «Тебе засудили до страти горотою». Рікардо Мельядо дивився на нього. «Ні, мені дуже шкода». Наказ відданий самим прем'єр-міністром. Потім священник поклав руку на голову ув'язненого і монотонно почав: "Діу мету спекадос. Я багато грішив у помыслах, діяннях, і я всім серцем каюсь у своїх гріхах", сказав Рікардо Мельядо: "Руего аное астро падреце леті аспара ле салвакіунде ту альма ен ел монтре дель падре" «Хей, Джудію, одель Еспіриту санто!» Стоячи біля камери, охоронець слухав і думав, що замарна трата часу. Господь просто плюне йому у вічі. Священник закінчив. «Адіос, сину мій!» «Хай Господь прийме твою душу зі світом!» Священник підійшов до дверей камери, і охоронець відперши їх відступив, навівши автоматна в'язня. Потім, замкнувши двері, охоронець підійшов до сусідньої камери та відчинив її. «Він ваш, падре». Священник увійшов до другої камери. На обличчі людини, що знаходилася там, теж були сліди жорстоких побоїв. Священник оглянув його уважним поглядом. «Як твоє ім'я, сино мій?» «Фелікс Карпіо». Це був міцний бородатий чоловік зі свіжим синюватим шрамом, що виднівся на щоці крізь бороду. — Я не боюся смерті, падре. — Це добре, сино мій. Нікому з нас її науникнути. Поки священник вислуховував сповідь Карпіо, до будівлі докотився віддалений звук. Спочатку приглушений, він ставав дедалі голоснішим. Це був гуркіт стука та копит, що змішався з криками натовпу, що розбігався. Охоронець тривожно дослухався. Шум швидко наближався. «Ви поспішили б, падре, на дворі твориться щось недобре». Я закінчив. Охоронець квапливо відчинив камеру. Священник вийшов у коридор, і двері за ним зачинилися. Біля фасаду в'язниці пролунав оглушливий гуркіт. Повернувшись, охоронець глянув у виске вікно. «Що за шум, чорт, забирай?» Схоже, — Що хтось просить у нас аудієнції, — сказав священник. — Не заперечуєте, якщо я візьму це у вас. — Що це? — Ваша зброя, пор фавор. Священник підійшов до охоронця. Він мовчки зняв верхівку хреста, що висів у нього на шиї, оголюючи лезо довгого зловісно-блискучого стілету. Блискавичним рухом він ударив охоронця кинджалом у груди. «Бачиш, сино мій, – сказав він, забираючи автомат з рук вмираючого охоронця, – господь і я вирішили, що тобі більше не знадобиться ця зброя. Інно мій не патріс, – сказав Хайме Міро, побожно перехрестившись. Охоронець звалився на цементну підлогу. Взявши в нього ключі, Хайме Міро поспішно відчинив двері обох камер. Шум, що долинав з вулиці, ставав все голосніше. «Скоріше!» – скомандував Хайме. Рікардо Мелярдо взяв автомат. «З тебе вийшов страшенно гарний священник!» «Я мало насправді не повірив!» Він спробував усміхнутися розпухлим ротом. «Здорово вони над вами попрацювали!» «Нічого, вони заплатять за це!» Підтримуючи обох, Хайме допомагав їм іти коридором. «А що з Саморою?» Охоронці забили його до смерті. «Ми чули», – як він кричав. Його віднесли до лазарету і сказали, що він помер від серцевого нападу. Вони підійшли до замкнених залізних дверей. «Чекайте тут», – сказав Хайме. Наблизившись до дверей, він звернувся до охоронця, що стояв за нею. «Я закінчив». Охоронець відчинив двері. «Поспішайте, падре». На вулиці якісь заворушення. Йому не судилося закінчити фразу, ніж Хайме встромився в груди охоронцю, і з рота в нього хлинула кров. Хайме махнув своїм товаришам. «Ходімо!» Фелікс Карпіо підняв зброю охоронця, і вони почали спускатися сходами. На дворі панував хаос. Навколо носилися поліцейські, намагаючись зрозуміти, що відбувається, і впоратися з натовпом людей, що відчайдушно прагнув сховатися від розлючених бугаїв. Один із боків, кинувшись до фасаду будівлі, врізався у кам'яну браму, інший тарзав тіло збитого з ніг охоронця. У дворі на поготові стояла червона вантажівка. У цьому сум'ятті майже ніхто не помітив трьох втікачів, а тим, хто й бачив, було не до них, бо треба було думати про порятунок власного життя. Не кажучи ні слова, хайме та його товариші застрибнули в кузах вантажівки, і вона памчала по заповнених людьми вулицям, розлякуючи перехожих. Місцева жандармерія, цивільна гвардія, одягнена в зелену форму і чорні локовані капелюхи, марно намагалася вгамувати шалений натовп. І озброєна поліція, розміщена в столицях провінцій, теж не могла протистояти цьому кошмару. Відчайдушно намагаючись сховатися від розлючених бугаїв, люди прямували на всі боки. Небезпека полягала не так у биках, як у самих людях, які впрагнені врятуватися, тиснули один одного. Старі і жінки падаючи, опинялися під ногами натовпу, що біжить. Хай ми жахом дивився на це страшне видовище. Ми не розраховували, що станеться таке, вигукнув він. Він безпорадно дивився на жорстоку бійню і нічого не міг вдіяти, щоб зупинити її. Він заплющив очі, щоб не бачити цього. Шум і сум'яття залишилися позаду. Вантажівка виїхала в околиці Памплони і повернула на південь. «Куди ми їдемо, Хайме?» – запитав Рікардо Мелядо. «Неподалік, Торе, є безпечне місце. Ми пробудемо там до темряви і потім рушимо далі». Фелікс Карпіо морщився від болю. Хайме Міро співчутливо дивився на нього. «Ми скоро приїдемо, мій друже», – тихо сказав він. Він ніяк не міг забути моторошних сцен на вулицях Памплони. Через півгодини вони дісталися до маленького села Торре і, обігнувши його, під'їхали до будинку, що самотньо стояв у горах, що височіли за солом. Хайме допоміг двом своїм товаришам вибратися з кузова вантажівки. За вами приїдуть опівночі, сказав водій. Нехай привезуть лікаря, відповів Хайме. Вантажівку цю десь кинь. У трьох вони увійшли до хати. Це був простий і затишний фермерський будиночок із каміном у вітальні та стелею із бруса. На столі лежала записка. Хайме Міро прочитав і посміхнувся до її гостинного змісту. «Мікаса – естукаса. Мій дім – твій дім». У барі стояли пляшки із хай Хайме наповнив склянки. «Не знаю. Як дякувати тобі, мій друже?» «За тебе!» – сказав Рікардо Мельядо. «За волю!» – відповів Хайме, піднімаючи склянку. У клітці раптом защебетала канарка. Підійшовши до неї, Хайме спостерігав, як вона відчайдушно махала крильцями. Потім, відкривши клітку, він обережно взяв пташку і підніс її до відчиненого вікна. «Лети, пташко!» Ніжно сказав він. Усі живі створіння мають бути вільними. Розділ 2. Мадрид. Прем'єр-міністр Леопольдо Мартінес був лютий. То був чоловік маленького зросту в окулярах, і коли він говорив, то весь трясся. «Потрібно покінчити з цим, хай ми міро!» кричав він високим верескливим голосом. «Вам зрозуміло?» Він гнівно дивився на півдюжани людей, що зібралися в кабінеті. Ціла армія солдатів і поліцейських не можуть упіймати одного терориста. Збори проходили у палаці Монклуа, де прем'єр-міністр жив та працював. Палац знаходився за 5 кілометрів від центру Мадрида на Керетера де Галісія, шосе, не позначеному на карті. Сама будівля була із зеленої цегли, скованими залізними балконами, зеленими шторами на вікнах та сторожовими вежами по кутах. День був спекотний і сухий, і крізь вікна, наскільки вистачало очі, було видно, як від землі піднімалися гарячі хвилі повітря, схожі на примарних солдатів. Учора Міро перетворив памплону на поле битви. Мартінес ударив кулаком по столу. Вбивши двох тюремних охоронців, він звільнив із в'язниці двох своїх друзів-терористів. Він випустив биків, через які загинуло безліч невинних людей. На деякий час у кімнаті запанувала мовчанка. Вступивши на посаду, прем'єр-міністр самовпевнено заявив, «Насамперед, я покінчу з цими сепаратистськими угрупуваннями». «Мадрид стане великим центром, який об'єднає країну і перетворить андалузців, басків, каталонців та галісійців на іспанців». Він був необачно оптимістичний. У Басків, що шалено билися за свою незалежність, були інші плани. І хвилі тероризму, вибухи бомб, пограбування банків, демонстрації, організовані ЕТА, Еоскадіта, Аскатусана не стихали. «Я знайду його», – тихо сказав чоловік, що сидів праворуч від Мартінеса. Ці слова належали полковнику Рамону Акоке, який очолював ГОЕ – групу особливого призначення, створену для боротьби з басксими терористами. Полковнику було за 60. Він був величезного зросту, зі шрамом на обличчі та холодними безбарвними очима. Під час громадянської війни – Будучи молодим офіцером, він служив у Франциско Франка і досі залишався фанатичним прихильником його філософії. Ми відповідаємо лише перед Богом та історією. А Кока був відмінним офіцером і одним із помічників Франка, які мали у нього найбільшу довіру. Полковник сумував за залізною дисципліною він був прихильником негайного покарання тих, хто порушував закон. Він пережив плутанину громадянської війни, коли націоналісти, об'єднавшись з монархістами, бунтівними генералами, землевласниками, вищими церковними ієрархами та фашистськими фалангістами, воювали з загонами республіканського уряду, що включали соціалістів, комуністів, лібералів, баских і ката. Це був страшний час руйнувань і вбивств. Божевілля, яке залучило у війну людей, і військову техніку з дюжини країн і завдало страшних людських втрат. І ось баски знову воюють та вбивають. Полковника Кока очолював групу боротьби з тероризмом, що діяла безжальної силі спрямовано. Його співробітники працювали без розголосу, користуючись маскуванням, ніколи не фотографувалися і інформація, що була на них, не розголошувалась, щоб уникнути помсти терористів. «Якщо хтось зможе зупинити Хайме Міру, то це полковник Акока», – думав прем'єр-міністр. Загвоздка була лише в одному. «Хто зможе зупинити полковника Акоку?» Ідея доручити керівництво операцією полковнику Акоку належала не прем'єр-міністру. Якось уночі йому зателефонували по особистому телефону. Він відразу впізнав голос. Ми дуже стурбовані діями Хайме Міро та його терористів. Пропонуємо вам поставити полковника Акоку на чолі ОЕ. Вам зрозуміло? Так, я негайно подбаю про це. Зв'язок перервався. Голос належав одному з членів опус Мундо – організації, яка була таємною радою, до складу якої входили банкіри, адвокати, голови найбільших корпорацій та міністри уряду. За чутками, організація мала у своєму розпорядженні величезні кошти. Але інформація про джерела їх надходжень і про те, як і на що вони витрачалися, була таємницею. Задавати занадто багато питань із цього приводу вважалося нерозумним. Прем'єр-міністр поставив полковника ОКОКу на чолі групи особливого призначення, виконавши цю інструкцію. Але цей громила виявився затятим фанатиком. його ГОЄ встановило царство терору. Прем'єр-міністр згадав про баских бандівників, схоплених людьми Акоки на околицях Памплони. Їх засудили до повішення. Але саме Акока наполягав на тому, щоб їх стратили за допомогою варварської гароти – залізного обруча зі штирем, який поступово, сягуючись, ламав жертви хребет і розривав спинний мозок. Схопити Хайми Міро стало нав'язливою ідеєю полковника Акокі. «Мені потрібна його голова», – сказав Акока. «Як тільки я відрубаю йому голову, безкий рух помре». «Це перебільшення», – подумав прем'єр-міністр, хоча не міг не визнати, що в цьому була чимала частка правди. Хайми Міро був від Бога наділений даром захоплювати за собою людей». Він був фанатично відданий своїй справі і тому небезпечний. Однак, думав прем'єр-міністр, полковник Акока по-своєму, не менш небезпечний. Ваше високосте, важко було припустити, що в Памплоні станеться таке. Це був прямо каскада, генеральний директор Служби національної безпеки. Хай ми міро, він, я знаю, хто він, обірвав прем'єр-міністр. Мене цікавить, де він? Він повернувся до полковника Акокі. Я напав на його слід, сказав полковник. Від його голосу в кімнаті повіяло холодом. Я хотів би нагадати вам, Ваша величність, що ми боремося не з однією людиною. Проти нас усі баски. Вони постачають Хайме Міро та його терористам їжу, зброю, надають їм притулок. Ця людина для них – герой. Однак не варто турбуватися. Незабаром цей герой буде повішений. Звичайно, після того, як я віддам його справедливому суду. Не ми, а я. Цікаво, чи це помітили інші. Так, нервово подумав прем'єр-міністр. І з цим полковником треба буде щось робити. Прем'єр-міністр підвівся. На сьогодні все, панове. Піднявшись, усі почали йти, крім полковника Акокі. Леопольдо Мартінес заходився ходити кабінетом. Прокляті баски! Чому їм мало бути просто іспанцями? Що їм ще треба? Вони прагнуть влади, сказав Акока. Їм потрібна автономія, своя мова, свій прапор. Ну ні. Принаймні, доки я обіймаю свою посаду, чому не бувати? Я їм не дозволю розтягувати Іспанію шматками. Уряд вирішує, що вони можуть і не можуть. Вони лише натовп, який... До кабінету зайшов один із його помічників. Вибачте, ваше превосходительство, сказав він пробачливим тоном. Приїхав єпископ Ібанес. Хай увійде. Очі полковника звузилися. Запевняю вас, що за всім цим стоїть церква. Час їх провчити. На церкву взагалі не можна покладатися, як показує вся наша історія, з гіркотою подумав полковника Кока. На початку громадянської війни католицька церква була на боці націоналістів. Папа Римський підтримував генерала Франка та дозволяв йому заявляти, що Бог на його боці. Але коли гонінням стали піддаватися басксі церкви, Монастирі та священники, церква відразу змінила свою позицію. Церква зажадала надати баскам та каталонцям більше свободи. «Ви повинні припинити страти баскських священників», – заявила вона. Генерал Франко розлютився. «Як сміє церква вказувати уряду?» Почалася виснажлива війна. Війська Франка – Нападали на церкви та монастирі, вбивали ченців та священників. Єпископів садили під домашній арешт, а священники всієї Іспанії штрафувалися урядом за бунтарські проповіді. І лише коли церква пригрозила Франку відлученням, він припинив свої нападки на неї. «Клята церква», – думала Кока. Після смерті Франка вона знову стала всюди пхати свій ніс. «Настав час показати церкві, хто керує Іспанією», – сказав він, повернувшись до прем'єр-міністра. Єпископ Кальво Ібанес худий і кволий, з маркою білого волосся, що обрамляла його голову, уважно подивився на присутніх у кабінеті крізь шибки свого пенсне. «Боєна Сардес, добрий вечір!» – полковник Акока чув, як роздратування, що переповнювало його – Готове було виплеснутися назовні. Від от одного виду духовників його починало нудити. Він вважав їх юдиними цапами, які ведуть своїх дурних козенят на бійню. Єпископ стояв, чекаючи, коли йому запропонують цісти. Але цього не сталося. Його навіть не представили полковнику. Йому виявлялася навмисна зневага. Прем'єр-міністр глянув на полковника, пропонуючи почати йому. «До нас дійшла тривожна інформація», – різко заговорив Акока. «Нам повідомили, що баскські заколотники влаштовують збіговиськи у католицьких монастирях. Нам повідомили також, що з дозволу церкви у монастирях зберігається зброя повстанців», – продовжував він сталевим голосом. Допомагаючи ворогам Іспанії, ви самі перетворюєтеся на її ворогів. Уважно подивившись на нього, єпископ повернувся до прем'єр-міністра Мартінеса. «Ваше превосходительство, за всієї поваги до вас, маю помітити, що всі ми – діти Іспанії. Баски не є вашими ворогами. Все, що вони просять, – це свободи. Вони не просять, – прогарчав Акока. Вони вимагають. Вони розбійничують, грабують банки та вбивають поліцейських по всій країні. І ви насмілюєтеся говорити, що вони нам не вороги? Я визнаю, що неприпустимі екцеси мали місце, але іноді у боротьбі за свою віру. Вони ні в що не вірять, окрім самих себе. Їм байдуже, що станеться з Іспанією. Як сказав один із наших великих письменників, нікого в Іспанії не турбує спільне благо. Кожна сторона має свої інтереси. І церква, і баски, і каталонці. І всім начхати на інших. Єпископ зауважив, що полковник Акока дещо спотворив висловлювання Ортегі і Гасета. В оригіналі згадувалися ще армія та уряд, але він... Розсудливо промовчав. Він знову звернувся до прем'єр-міністра, сподіваючись на більш конструктивну бесіду. Ваше превосходительство, католицька церква. Прем'єр-міністр відчув, що Акока перестарався. Не зрозумійте нас, єпископе. У принципі, звісно, уряд повністю підтримує католицьку церкву. Полковника Кока не вгавав але ми не можемо допустити, щоб церкви та монастирі використовувалися проти нас. І якщо баски продовжуватимуть ховати там зброю та влаштовувати свої зборища, вам доведеться відповідати за наслідки. «Я впевнений, що отримані вами відомості є недостовірними», – спокійно сказав єпископ. «Однак я неодмінно та негайно перевірю це. Дякую вам, єпископе». – буркнув прем'єр-міністр. – На цьому й вирішимо. Прем'єр-міністр Мартінес і полковник Акока зачекали, поки епископ пішов. – Що ви скажете? – святав Мартінес. – Йому відомо, що відбувається. Прем'єр-міністр зітхнув. – У мене зараз вистачає проблеми без того, щоб псувати стосунки ще й з церквою. Якщо церква на боці басків, то вона проти нас – – твердо сказав полковник. – Я хотів би провчити цього єпископа з вашого дозволу. Прем'єр-міністр був вражений фанатизмом, що блиснув в очах цієї людини. – А ви дійсно маєте відомості, що церква допомагає повстанцям? – спитав він дещо обережніше. – Зрозуміло, ваше правосходительство. Неможливо було визначити, наскільки ця людина говорила правду. Прем'єр-міністру було відомо, як сильно Акока ненавидить церкву. А може й непогано було поставити церкву на місце за умови, що полковника Кока не пересарається. Прем'єр-міністр Мартінес стояв, замислившись. Мовчання порушив Акока. Раз церква вкриває терористів, отже, церква має бути покарана. Прем'єр-міністр неохоче кивнув. «Де, думаєте, розпочати пошуки?» «Вчора Хаймеміро та його людей бачили в Авілі. Вони, мабуть, ховаються там, у місцевому монастирі». Прем'єр-міністр ухвалив рішення. «Обшукайте його», – сказав він. «Це рішення послужило початком ланцюга подій, які вразили не лише Іспанію, а й увесь світ».